رب العالمین رحمتہ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم اور معزز نمبر حدیثنا دریاز و صالحین نوے درستے وعن ربعی بن حراش رحمه اللہ دریبی بن حراش رحمه اللہ روایت تقال رے فرمائی وَلَقْتُمَا عَبِي مَسُودِ الْأَنْسُوَارِي وَإِذَتَ لِهُمْدَا عِبِي مَسُودِ الْأَنْسُوَارِي رضی اللہ عنہ سرع الى حزیفت ابن الیمان حزیفت ابن الیمان رضی اللہ عنہم تاب وقال له ابو مسعود نهجيفه رضی اللہ عنہ تھا ابو مسعود رضی اللہ عنہ ویل حدیثنی حد حدیث بیان کا ما سماعتا اغه چوری دل دیتا میرے رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ددجال د دجال بارک قالوا صحابی وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ پیغمبر فرمائے ان الدجال بے شک دجال یخرج روبزی و نهماو ما ان د سره بهوبي ونارن او اوور بهئ فامل الذي هر چ هغه د یاراهن ناسو چې ونیغې لله خلک د سرګو په نظر مع نووب فناارون مدا به حقیقت کې اورووی نو دا حقیقت کې اورووی سوزول بکي و عمل ل یا راغ او هر چې را خلک کې وین چې وینغې ل خله چې داور دی فما انناغ بهوبي بارېدونې یخې عزب خواکي او طیبن صفا سترا فقال ابو مسودین ابو مسود رضی اللہ عنہ وردوئی وانا قد سمعتوهو ویده چه امام د دوار و جهان د سردار نا دا اوری اورید دیدی متفقون لیدی و جن اولماو لیکلی دی حجیث مقصدم داره چکه د چا زمانا که دا جال را سرگن شو نو چه آغا کم توبوئی نو دیر اغیت نو وردن نکی کمیل چه آغا اوروئی نو اغیت دیوردی لیکن دروازه یه ها سردار فرمایلی د اده چورته اور دا آو دا و یدا به يخې خوګیو وای او اده چورته وګوي دابسي داب جهنم دی دا عبد الله ابن امر ابن العاص رضی الله عنهما روایت ده اے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی یخرج الدجال الدجال بروزي فی امتی جماه قومت پرم کو سربعین انه دی به وخت رئیس الویخ راوی وای مال پتہ نشته لادرې 40 یوما چدا اللہ حبیب سلویخ رضی ویلی او اربعین شہرن یا سلویخ میاشتی ویلی او اربعین آمن یا سلویخ کالی ویلی اے درابیس ادھے شکلے دیو جنگوریو روایت که سراحتاً دا سلویخ تو کالو ذکر راغلے او پی یو روایت که دا سلویخ تو رضو ذکر راغلے نو باز محدیسی دو تدبیق پدے اعتبار کرے چې دا سلویخ تو رضو سریحی حدیث د مسلم شریفتے نو دیتا ترجیح دا پاغن اور روایاتو خبر اور سیده کنا ا سو پدی طریقې تدوی کی چې اصل کې د دجال پټول دنیا کې خوبسلوې خاله خدا سلوې خرځ به ډېرې دتی شي صحیح خبر وای نو سټول مدې سري وې سلوې خاله وې خدا سلوې خرځ به د ډېرې لوی د فتنیو او ګرمې وې فایب صلی الله علیه ابن مریم رو بلیگی اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم فیتلگوہو نعبلا دجال لٹھائی فیوہلکوہو نحلاق بے کی قتل بے کی عیسیٰ علیہ السلام بے پخپلو لاسو قتلے او دعوی اغنیزت رغیا چکین مسلمانانو کا بوخی جگورا دادی داغا غوینی او قتل بے کو سم ایم کو سنناد دعوی خلق وقت رئی بزمکہ کے سب عصینین وکالا لے سبین اسنین عداوتن دو قسان اکومنس کی دشمنی کا در لبنی خبتان بنی سمیرسل اللہ عز و جل دیاب رولی گی اللہ عز چی دیزت خواوند و جل دلوی شان خواوند ریحن یا وحوا باردتن یخا من قبل الشام دا شام در شام در طرفن وحوا براوالوزی فلا یبقا نباقی وفاتی نشی علا وجه العرب پمخ دزمک آہدن یوتن فی قلبی ہی چلا غفت وزرکم اسقال زررت من خیرن په مقدار د زری بر د څه خیر نه او یا ایمان نه ایمان نه الا قبضته مگر دغه هوا به دغه روح قبض کړه الله د حکم مطابق حتا لو ان احدکم تر دې کې یو پتاسو کې دخل ور دن شي فی کبید جبالین فمن ذی غرمت د غرمت کې کې له دخلت هو له نه د هوا به وردن دن نشي دا پسې کی دغه غردن نه حتا تقبزه هو تر دې چې د روح به قبض کی تتدي هوا سرطول المؤمنان وارواح وقبش فيبقى الناس نباتي بفاتشي ناثار خلق في خفته الثير في خفته الثير ويديبا يعني وی پا د پرندو کې او ديبا وی پا د درندانو کې اصل کې علماو لیکلي یعنی دی با پشهوتونو پورا کولو که داسیوی لکه مارغان اصان لزی را لزی نقبل خوایشات بدا سی پورا کئی و احلام السباع آو دی با درندگان و پشان فاقلونو کیوی لکه درندگان ظلمونو کئی زیاده کئی نو لکه دزناور و پشان با دی خوایشات پورا کولوی آو درندگان و پشان دوی ظلمونو بئی پل خوایشات بکورا او ظلمونو زیاده بکئی لا یارتون معروفاً دایونی کی پیجنینا ولا ین زیرو نمون کاران او نبا دایو ور نار واو منکرنا انکار کوي نو کله شری دال سی چې نی کی پیجنینا او منکر د ثراړو رت کینا فیا تمسل لههم شیطانو شیطان و دایته انساني شکل جوړ کی فیاقول شیطان مرتو تاسو جما دعوت قبل وی فیاقولونا د داخله کې د شیطان توي چې ام انساني شکل کی فماتا مروناتم تاسو کمکه فیا نا حکم و ورتوکی شیطان دی بادت دی بودانو نا دی بودانو عبادت و شو وهم کی ذالک او دی پدی کفر و شرک و ظلمون و زیادو سرا پدا تحال کی بی دارون رزقهم چی پدی بسم رزق راتوی او رزق بیڑیروی حسنون عیسوهم خیصا بی جوند دی نسم انفخو فی السور دی آب پوکیو کلیشی پشپیلی کدابڑن بنی پوکی او دا سناکار خلق بی دنیا با ایمان وال فلا یسمو احدو نو ناو بریدی شپیلے आवाज لریو تن الا اسغالی تن مگر دب مائل کیدا شلی تسل کی وای اے د سټ طرف ته لیتھ ته وای طرافل عنق ورفالی تن اے چې سر څوک بسټ راپور ته کی اسوک بسټ راځی کته کی وګ بکی دی چې داسه شعر اے الا اسغالی تن مگر جھکا وی یا بخل سر والا د سټ طرف پورته کای و اولو مے یسمعوه اولہ رسالے چې د اسرافیل علیہ السلام د شپې له پخه به او आवाज باوري رجلن یو سره به یالو ته حوضه ایبدیه چه به بلی و وی اغه حوض دو خانو فیسا خود به به او عمر بشی ویسا کو ناس او خنت بم بشی حوله هو غیر چا پیرا ده تنا ددا په دروازه پہلو په منځ کې سلویخ کاله مودای سو مير صلی الله دی ابرولی یا الله قال یادا سی الله ربلی الله ما ترن کانه اتوالو ناسی باران غرودی کی تبوی چدا فرخه د شبنم نه او زللو یا سورید نو فتام بو تو منو اتصاد الناس رازر غون بشید د باران د وجنه بدن نه خلقو سمایون فخو فیه اخرى او یا بو بو کې او کдеш په هم کیام یم زرول ناتفی وخلق د قبرون ولاو یو دوربا سمای یقولو بیابو فرمائی یا ایوہ الناس خلقو حلو مئی لا ربکم را شیخ کل ربتا نطول خلق و دی صاحب کتاب دا پارا میدان محشر تراجمشی اللہ بو یوقفوهم وید روائی انہم مسئولون بیشک ددین ددین آمال و بارک تفوس کی دیشی ثم یقالو بیابو ویلشی اخرجو رو با سید دے خلقو نبع سننار چی غتلون کی دی اورتا فیقالو ویلشی من کم اللہ دا سورنا په یو کالوشي منکللی ال فین سامی آ سا و, و د هررو زوررو کا سانو نه یو کم زر د جهنم د اوور دپارروبه ص خ دا, دا, دا, دا خبر چې ساحابتهرام غور دله پرسوه تراشي نوډیر پرشانانه شوول ایکې په هررو زورو کې یو کم زر جانمتئ نه دا یو به په کسوو کې نژاتاللهتنله هبي ورته خفقیېږئ ما د کم زر د یا جوما جوون او د دایو ببتسوناي فغ یو بندا ب داې وروي یجعلو الولدان نشيبا چه او زوی معشومان بډاګان اے معصوم بپاکي د hebat مصمن گیرشي وذالک یوم یکشف ان ساق او دا غورز چې سرګندوالې بو شي د پندای نه قران شریف کې نو یکشف ان ساق یاخدہ آیات او حدیث د متشابهاتونه دی الله ظهورو ظهور کوي چې مؤمنان یې وګوري نو په سجده بکريږي او سوت چې دنیا کې کافر منافق او دریاکاری سجده کړي نو د دې چې سجده کوي د املا به ټولې یو تخت شي د دې ولې سجدي لري رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله علي وای صفحه العنق داغه انخ د دا سټ له وې کینارې ته و معناو یذو صفحه عنقه کی بدی دی غه طرف د سټ و یرفع صفحته الاخرى او فور تبدیغه نان سر دی اعلانو نړیواله فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی نه سمبلدین مشد او خار او کله الا سیتو اوهود الدجال مگر زردی چې قدمونو د لام دی بیراولی دجالو به ګرځي په بلدش الا مکه او المدینہ مگر مکه مو کرم او د دی حرم والمدینہ او مدینہ منوره دی تنسی دنه کې له ولا سنقم من انقابها نبوی ولاره د نبی یو ولارا د لارو د دینه الا علیه الملائکه مگر پاغيبو ملائکه لا اسوا فین ستو نوی جوړکړي تاهر وصوما او د دې حفاظت وکړي پین غلو ګسبحه نو دا دجال براشه غفورنا کزمکتا ای مدینی منورې کې چې و هو ترق نو دا هغه ځای ربا چې یو محل له دا غر سره آب لزمکتا خورنا کزمکړه او علماء چې منی منورې دا د بتون خلال د زننده او ب دغه له جمع کېدي او دی تقریبا غبه مقام وئ د دجال غ ځ را یو مدینی منورري له بد لې نګوري رااب شي دی د سخ دغهخورورنا کزمکته فار جوفل مدی نه توصلله سره جفاته مدی نه به اوجله په دری و تو سره او درې ری ب سخته د نهله را او ټوله مدینه به نهیفر جو الله منها وبعثي الله دي مديني منورینا کل لا کافرین و منافقین هر کافر و منافق په خپل دجال لوردن ور بارشي او دا هغه مرګ بشي او دې راځنه کې دی دي شي رواه المسلمون هو د یانصر رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یتبع الدجال رواني دي بده دجال بس مين يهوده اصفهان د يهودو د اصفهان را دی ایران مشهور خار دي اصفهان سبعون الفن او یازر په یو حدیث که نوه ازار کسان را گلی ورداد ایران او د ده دیده شهر صبحان دیکی یهود بی نو او یازر یهود بد دجال فرمر گریشی علیه متوی علیخا دی بزان نشنشن سادرون تاو کدی رشین سادر که ناروان نه خدا دا غی یو نخی و خیلا شنشن سادرون بی او دا بیده زان نه کدی او دا او یازر یهود بد دی دجال سی دیو جنہ غت معاونین د دجال واسو کی تا یہود وایي رواه مسلمون د دې حدیث روایت کړلې امام مسلم رحمہ الله صلی الله علیه وسلم تو بایس نمبر حدیث نا نئے درس ته حدیث و ان ام رضی اللہ عنہ د ام شریک رضی اللہ عنہ ن روایت ہے انھا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیشکدا صحابی دا دیوری دری دی د نبی صلی الله علیه و الیহি و سلم نے یقول چ فرمایله من الدجال خام خام پیختبو کی خلق د دجال نه الجبال په وروکه اے د دجال زور بڑین او مومنان په دغه مقابله نه ظاهرا عاجزای نو دخل ایمان نه حفاظت د فارو غرنته تو تختي او د دې خطري نه برغان پټ کیږي walla be mahfooz ho saadi la yanfarna n-nas min at-djal qama khafiq tabu ki khalq da dajal na fil jibal faghuru ki hai adi hadith kida se mara ghali de sahabi nabiy re salam to nich qurban arba ni sa che dajal bara sargandi ki o che tabati kayarba ni wa idama sallama khabar ra che kala ummat ta taklif ra se idale no arab نبی صحابی ورته یا ربنی اللہ حبیب ورته یا ربבי حکم پای او هغه سره به ډوره قوت نی چې د دجال مقابله وکړي مدخل ایمان نه حفاظت لپاره به خلک عرب او جمهور توتخصین رواه مسلمن عمران ابن حسین رضی الله عنهما روایت ده قال دهه فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول وایما رجلی دید رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول چې فرمایلی ما بین خلق آدم وایه د ادم علیه السلام د هدايش نراواله الیاقیا م الساعه د قیامت دا قائم دو فوري نشتر د امرون و یوکار اکبرا چاغه د ډیر لویه فتنوې مین د دجال د دجال نا اې ادم علیه السلام چې کله الله پیدا کړه او قیامت به قائم شي د دجال له لویه فتنه نراغله دا او نبراشي رواه مسلمون دابو یودم ردی شهر وی جادو وای او یو لویه فتنه وای رواه مسلمون دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فرمایا یخرج الدجال, الدجال و روعز الدجال فیتوجه قبله نور متوجب شمخہ دترجلون یا سڑے من المؤمنین د مؤمنانو نا بعض علماء دانی دا لیکریدا په مدین صحیحیدہ راوسی د دجال مقابله نا فیتلقاهم المصالح د سره به ملاوشي غ جاسوسان او خادمان مصالح الدجال چې دا به خادمان او جاسوسان د دجال وی هر څو ته خپل مصنف د مصالح معنا بکایي چې دې مراده په هرادار او سپایان دي او خادمانو نوکران دي د دجال فايقولون له نواد دجال پہرادار او محافظین او مرغري و دي مومن مسلمان کوي چې اائ نهتهدو تشرته ق راده کې فپولو دب عامو ال هذا الذي دخصوي را دفم دغې ا هغه تته خه چې دا روت دته مقابلي د روفهقو نډ بورته وي له د مومنته او ماطمنو بره بنا ته زمونږ پره بمان نهړي ځکه دغدور کافر به د جال تخت ر وي پهپوډوي مع بررب بنا خفاون. وَيَذَمُّونَ رَبَّكَ بِپټواله مشتا دانا موږ رب نه ده رب پختارا او سرګند داوود وجود دلائل فيقولون لدا اهرادار د دجال بيوب لوې اوختلوه قتل کي فيقول بعضهم لبعض ان بعض بعض لوې اليس قد لحاكم ربكم و اي ما ايات ثم نکري ني است رب دجال بها جاي ان تقتل واحدا چتا سبنه وجني يوتن دونه دغري اجازه نه بغير فَيَنْظُرُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّال نُدَيْ بَدَا مؤمن سره دجال لبوسي فَيَرَاهُ الْمُؤْمِنُ كَلَجِئُ بِمُؤْمِنُ ګوري قَالَ نَبِي يَا أَيُّهَا النَّاسُ خَلُقُ إِنَّ هَذَا الدَّجَّال دَاګه دجال دې الَّذِي غَ دجال ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم چې د دوار جهان سردار دا ذکر فرمایله فَيَأْمُرُ الدَّجَّال بِهِ نُدَّجَال بَد دبارکه حکم کوي فَيُشَبَّهُ فَيُشَبَّهُ لده بارتي به کومږي نو دې بدا سين خجو رکړې شي فَيَقُول خذوه ای بروینې سي وشجو او داسر ورث مات کوي فَيُصَغ زهرهُ وبطنهُ زرقان نو فراخ بکرې شي شا او خيت د دپو وهل سرای دې فَيَقُول نو آیات پا ما بانی ایمان دن آڑی فا يقولو. نو دیب وئی انت المسیح والکذاب تقو اغا مسیح کذاب دجال فیو مرو بی بی نو دجال و حکم بو کلیشی حکم بو کی دجال دو دبارکی فیو شرو بالمنشان نو دیب پری کلیشی پاری بانی ممفرقی ہی داغ سرد کا پرائید ننا حتی یفرق بین رجلی ہی تردیث دی به کټ کړي شي پمند دی خپو کې یو ټکړه ویو په نو ورزی یو بل پلا سوم او بیا بلار شي تجال بین القطعۃین پمند دی دوا ټکړو اے په دې دوا ټکړو مان کی به تجال دا تیر راځي شي سوم یقول بیا ورته وایي ته کوم و درګه فیاست وی قائمن تسری به بیا برابر و دري سوم یقول بیا ورته تجال و یؤمنو بی ته په ما ایمان خاطی کنه فیاقول ما اذت فیک الا ما له خو ضات مگر نورم اقل مندي توخوا غ غټ کافري چې الله پغمبر فرماي تو یغو یا ی الناس اوي بیا ب دا مومنئ خلکو ان نهله یخلو باي بیا ه من الناس دی بندشي کولی زمان اپس دا, دا, قتل کم و بیا دا کم. بدے پدی کار دی او تن سرم د خلکونا ټو خلک ل وئ چې زوپ ور د ختل کومه بیا دا ز راوځ کوم اوما پسس ب بی په کار قاجر نه په خض د جاال بیا دجار رو باو چې هب ه کي. نو جاال الله او بګ الله ما رقمتې پهمن د س ددهکې ا ترخوتې ترکوتګورې دی کې دا م سره اډوکې ل د س ن رااللی تر دی دسیې د مري د ډوک پرو بګر الله نو کاامبا اوس په نه بجوړه ک فستی سبیاً تا خ بهونشي لرلی دا د جال دته د سلاري فیا خوو بیا او بیننی چې پلاونه چې کله زماکوللی شي وجلې او فَيَحْسَبُهُمُ النَّاسُ بِأُخْرَى فَيَحْسَبُ النَّاسُ حَلَقَ بِغُمَانَ أَنَّهُمْ قَذَفُوهُ فِي النَّارِ شِدَّةَ غَنِيُّهُ تَغْرُذُولُ وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ او ديب په جنت کې ورغورذول شوې او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل هاذا دا سره اعظم الناس شهادتن دير لوی بيد په شهادت کې عند رب العالمين بني رب العالمين لکه وايي افضل الجهاد كلمه سلطان جائر رواہ مسلمن نبی حدیث روایت کړی د امام مسلم رحمہ الله ور ول بخاری بعده به معنا هو روایت کړی امام بخاری رحم الله د بعده حدیث په د معنا سره المصالح ترشه ویل خفرا او طلائع دا جاسوسان او ته رادار توای د مغیره بن شوہب رضی الله عنه نے روایت کړل قال د فرمای ما صالح حضن تپوس نو کڑے او تند رسول الله صلی الله علیه وسلم نہ ان دجال دې دجال بارکه اکثر مما ډیر زیات د نه سال ته سماتې تفوس کوي په ما په دېر د دجال ته خوشنک او وېشکه د الله دی حبيب ماته فرمایلی ما يدرو قال د زران نه درکې ته شي کرم کا قلت ما ورا الله حبيب انه يقولون داخلت وې چې انما هو جبل خبز د ز سره بده ټکاله او د فراق او اسکا کې او غرمي ونهر ماء اذ او دوبه او نهر وې ورسره قال الله به غبر هو احمن والله من ذلك اگر دې سپک دې په الله دې نه مؤمن نشي ګمرا کولې چې ته ایمان لې کړه نو داو سره الله مدد او نصره کوي او كم منافق دې او کافر دې او ناقصين دې كامل مؤمن تبدې zarar نشي رسوله ثم <تصفح> اتفق عليه وانا انس رضي الله عنه دانس رضي الله عنه روایت دې فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما من نبی نو یو پیغمبر الا وقد انذر امته مگر بیشک هر یو دغه پیغمبره مکفل الاعور الكذاب دا غخانه درو جن خبر شي انه اعور دی په یو سترګړو ني وين عز وجل او بیشک رستاس چې عزت او لشکر خاوندله سبع اعورا غازنده بین عینیه او لیکلی شی وای پمند دی دی د جال کې کا کا ر ی کافر اے د کافر لفظ و لیکلی شی او دا الله او انعام احسان هر مومن چې د جال لو غوري نو د تندې باندې وایسای کی چې لیکلی شی دی, دی چې کافر نا وته جناب کوي هر مؤمن بد ایمان قوت دوا جنا د دجال د دواردو سترګو دی تندې پرې منس کې وګوري چې کافر و لیکلی شی وي متفقن علیه ابو هريره رضی اللہ عنہ نے روایت کیا قال فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا وحجكم حدیثا آیا بیان نہ کوم تاسو ته یو حدیث عن الدجال د دجال باره کې ما حد سبه نبی قومه چې بیان نو کړې 파ږې سره یو په غمبر مقام تا انه اعور د په یو سترګړو ني او انه بهشکه دې شريه جي او ماحو را را سره د مثال الجنه په مثال د جنت پر ونار ملتی نو هغه وایي کوو چې دی وایي دا جنت هي انار هغه بوره متفق عليه ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکرت د دجال ذکر د دجال کړو د نه ظهران الناس پمن دخل فقال فرمایلی ان الله ليس بعاور الا لنني الا ان المسيح الدجال اعور العين اليمنى خبردار شي مسیح دجال دې پدي خیس تر غړوند کأن نه انه عنبۃ طافیۃ طبوې چې د زداد سرغا دانګورو هغه ده چې د غنچک نه بارو تھیوی یو علماء کلی وای د دجال د دې سترګو برکی مختلف روایت راغلي بعضی کې ښی سترګا غلي بعضی کې گثرا غلي علماء او تدقیق داسې کړي چې زوار سترګې یې عهددارې دي زوار سترګې سری عهددارې یو په بلکل بالکل داسې چې بلکل خاړا ایدا او بوله بداتی چام نه ابن خالی نه دا رسول جي رخ لائي ته دعوي کاي او فلستر کي حاصل نه شي سمولي نو د نور د پارا بس د خير او د شر ما لیکشي متفقن عليه متفقن عليه وان بي هريدا ابو هريره رضي الله عنه روايت تي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلي لا تقوم الساعة قائم بنيش قیامت حتا يقاتل المسلمون اليهود تر دې چې قتال او جهاد وو کی مسلمانان دي حتى يختبئ اليهود يردي چپټ بش يهودي مي ورای الحجر د گټي نشانه او شجر او د اونې نشانه مدد الله دوره مدد وي فايقول الحجر گټه بوي او شجر اونه بوي يا مسلم هذا يهودي الخلفي اي مسلمان دا, دا يهودي زما شاء الله پښښه تعال فقتلوا راشن قتلك الا الغرقت مگر عرقت فانه من شجر اليهود ویداد د دا غوتو د یهودو نره علماء لیکي ارقاد ته دوي ویداد ازغونه دته و اوندا اوسه په بیت المقدس کلاو نشتا د دا دی داونی دا با غ وختي وي په شامو بیت المقدس د دې ونه د شاهانه د یهودی فطشي نو داونه بغغن کیف انه من شجر الیهود ویداد دې ثنا داغو نو د دا یهوديان متفقون عليه نور بتولي اونې خبره کوي او دغه وخت په بیت المقدس او شام کې د غولی د ددیونو شال چې يهودي کوچ شي نه دا بغد نه کوي متفق علیه وسلم نمبر حدیث نا 90 درس ده وان هو د ابو هريره رضی الله عنه له روایت ته قالوې فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه و سلم چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم والذي زمار قسم باغزات نفسي بيديه چه زما نفس او روح داغه پلاس کړي لا ته ځه بد دنیا ترغي بد دنیا ختم نشي اور وانب نشي او روان منشی و قیامت به ترغي را نشي حتا يمر الرجل تر ديشي تیریږي و سره به قبرستان سره د قبر پخا کیریږي فیتمرغ عليه نو دے با دے قبر صرفا کی کینی؟ فیاقولو نو دے بوئی آلیتنی حی ارمان و افسوس چویزم مکان صاحب حاضل قبر پزے دا صاحب دې قبر ہے اے دے بوئی چو پا دے قبر کے خوز پروتوئے دا دا پزے او دا اللہ حبیب فرمائی ولی سبیہی الدینو دا مصیبت با دا مانی دا دین د وجننی اے دا دین دا وجنک سوک دا مرگ او د قبر قبر تمناول لري نه چاهيزه ده که اوسره دینی مصیبتونو کې خطر او د سره د خپل ایمان او د دین او د حیا فکر لري او د دیوژن یو سره د مرګ سوال کای مداور ته چاهیز ده د دینی خطراتو د وجناد د مرګ سوال په شریعت کې چاهیز ده د دبانې ودینی تکلیفونه نه ني ما به الا البلاء نبي پدغم اگر دنیوي مصیبتونه وای دنیای مصیبتونو به ډوره تنگ کړي چی دی بوئی کاش چې دی قبر وعلا پزی په قبر کی زفروت فی یعنی داسې پریشان پریشانی برازی دا. او دا سی مصیبتون برازی دا سی انتحانات برازی چی او سڑے بد دنیای مصیبتون دا وجن تمنناکی چی کاش پدی قبر کی زوی متفقن علیه ای وجن سور چی خبر رستو کی گی کی آمدتا نو پریشانی او تکالیح بڑی ری گی وعنهو دی دقی ابو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت پہ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دی لا تقوم الساعه قیامت به ترغي قائم نشي حتا يحسر الفرات تر دې چې سرغانواله وو کی هغه دې ای فرات ایوخ دریاب دې عن جبلین دی غرن من ذهبین چې د سرو سروبې هه دا دې فرات به اوچي میچې اوچي نو د سرو زره ورونه به پکې نو که خلګ به بجنګ شي یقتلو علیه جنگ بکی دیشی پاغی فیقتلو نو قتل بکریش من کل مئتن دا هر سلو کسانو لتیساتون و تیسون یو کم سل فیقون کل واحدن وائی با هر یو منهم دو دوینا لعلی ان اکونا کی دیشی چی ان اکونا دا شمز انا انجوز نجاتون هر سلو با پی مرکی وار یو بداوائی کی دیشی چی را مالا پاتی شی مالا پاتی شی نو پا هر سلو کمسل یو کم سل یو بل مر یا کانسل به یوبل مدکی دیو جندا الله حبیب فرمایلی نو دا فتنہ برابر چې دره افراد به اوچي او د فروزو رور به پکې راوسی همغه ته مو استادانو دا چې ګوره د مثال دا سم دي کله چې پاړه بوکی داتیل روت نو ګوره دا سمره کافر چې قتل و قتال نو مسلمانانو شروع کړې دام دي نیته له سبب ده بلکې سمره چې ګوره دنیا روزی کناصلی عمل کیو ګوره داوس کې را کوې ټول ټول کومه پریشانہ هر څره پیدا بل قتلول له تیار ده د ټوله غفتنيدي وتون جابه خالص او دا لاغي په شان یو قیمتي شي وي فيقتلوا من كل مئات قتل بكري شي دار یو کمسل فيقول واي بكل واحدن حريو منهم دينا علل علي کی دیشی چه ز ان اتون ذا چه شمز انا انجو چه ز بنجاتم کې داسې مدوارو یهان سردار فرمایلی یو شکو ای یحسر الفرات عن قریبن چه سرګنواله وو کی دره فرات عن کنذین دیو خزانینا من ذهبن چه دسروز روبای مد الله حبیب وی فمن حضره سوک چه دا وخت دی کی حاضر وی فلا یاخذ من شیئن دیو دته شهلانی ای بو یرزق کی ګور برخیدار تاسو کی تقسیمه وای تخ سیمه کای دا الله حبیب خو مت وی کی چری سوکی ماندار در کی موجود اور کہے فرات اٹھ او شروع در و برنہ پک روتل نو چسوک مومن حاضر ددې ویه رزق پدی کړي ځکه د قیامت او قتال سلسله شروع شي نو بیا نا اخرت نو اسګارېږي او دنیا له اسګارېږي متفقن علیه و انহু دغه بوخره رضی اللہ عنہ روایت ده یې فرمای چې ماوری دلی د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چې فرمایلی یترکون المدینہ تا پری وجدا خلق مدینہ منورہ ال اخر ما یعنی په خیر هغه باندې جدا تا مدينينا بخلک لاش ایتلو کې خیر خار خارو درو کی, کی کنه لا یغشاها الا العوافي نبا اسی کی پدې کې او نبا داخلي کې دیت الا العوافي مگر اغ وحشي زناور او پرې دی یریدو لري عوافي السباع اغ وحشي درنګان او مارغان اے مارغان او در اندگان بای نور با پکی سوکنی وآخر من یحشرو او اخر حوا چا برا جمع پول شرائیانی او دوشبن کی بای من مزین دا مزین قبیلینا یوریدان المدین دا دوار با دا مدینی منوری اراد لرین یعنی عقان بغنم احمام او وازون وکی پخلو گڑو اے دا گڑو کندک پیراروان کنی دوشبن کو او مدینی تا برا دی فیجدان احوشن نو وبم می مدی دی مدینه نه او وحش جانور نه بډکه نه نه بډکه حتا اذا بلغ تردی چکن د ادوار وروسی کی سنیت الودا سنیت الودا په مدینه منور کې او زهره او دین به څو کرات نه دی بے استقبال ته توال دا زهره چې سیدالکائنات سب مدینه والا استقبال ته تلاوت ایچ کله پته لګی چې نبی رسول الله د مکه نه راوته نو ساری وخت په ماشومان او لا خلق لانه دی الله په بر تر ما هم انتظار و چده الله پر غمبر برا نه گئے نو دیگو واپس لارک نو اے اخر کیاو یہودی دا اللہ حبیب صحیح او دی مدینی والاولے چې د کم شخصیت پہ انتظار گئے انو غرار گئے نو دی بارک کے اشعار ہوئے لئے وی تولا البدر علینا من سنیت الودا و جب علینا ما دا للا خطا وی دسوار لسم اس بگمئی پا موند سنیت الودا نرو روز دې نعمت شکر په غوږ باندې واجب اته مدینه روخان شان اس رضی الله انوې قسم دې زموږ ارزميا د حضور پاک مدینه تراوه وې د الله رکسی دې زنانه په خپل چتلو وې او به ها رسول الله ها رسول الله او قسم دې ارزمې میاد ده چې دوار جهانو سردار وفات هر ستیارتي شو وې قسم نه ملاله زخار نو شنډي دي نو د حضور پاک د قبر مبارکته خارنا چې هغه حال نه مخصوص قمت لله حبيب لمقتله ومخصوصه له ترجيح د اذوان برور سيي سنت الوداع نخر على وجوهه ما روب غورزي کی پمخن وانه او ديب وفات شيمت بكون عليه تا قیامت علامات ذکر کړي دابې سيد خدري رضی الله عنه روایت چې نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی یكون خليفته يبايع خليفه من خلقائكم استاذي الخليفگان في اخر الزمان باخر الزمانه کې يه سلمانا اغه په مال ویش او مال په تقسیمای ولا یعده هوشمې دی وینا رواه مت ان دی الله غوړي داغه په زمانہ کې نه فتح شوه اوغه بیت المال کې چې جمع کولا دیشمه ربه په مؤمنانو تقسیمول یاد دینه مراد سوم دی امام مهدی رحمت الله عليه دغه په زمانہ کې فوتوحات شي نا کتاب لا دو رلوی صحابه ورکری دو رلوی صحابه ورکری چې خلق باندې به مان تقسیمې خوشميري وینا وګوردا صحیح حدیث او فتنہ دام د باز خلق د امام مهدی ظهور نه انکار کوي او اې دي بارکه صحیح روايات نه دی راغله دا روایت محدثین وکړي له شا بارکه د امام مهدی رحم الله بارکه او رواه مسلمه اې بارکه یو کتاب دی ځان لګور هر کتاب پیدا کوي کله د فتنہ پښکل کې لري پرکار راشي مفتی نظام الدین شہید نور الله مرقدہ داون کتاب دے اغه توئی ظهور المهدی احادیث کی روشنی میں پائت مفتی نظام الدین نور الله مرقدہ 70 احادیث ذکر کر دی اوبید اول سدین راوال ترذی وقت پورے مسلمانان نو اجماع ذکر کر دے سوچ چوی جہ مہدی نشدے د ټول امت ته درو جنوی پګه خبره وا سوچ چوی مہدی نشدے دا اویا کئ او دې د او امت نه انکار کئی رواه مسلم او دا غي بکلیم په دې نیت وا چې ملکی دې ملک فتنی پیدا کیږي بعض یو فتنہ ناغی د امام مهدی ظهور نه انکار کوي عالم کتابو لري هر د حدیثو کتاب نه هغه کوئی باب ان خل بهدی علما محدثین د حدیثو په پہر کتاب کے باب تړلې د باغي خل کو مقصد نه دای جراتول امت د دین بارا کې شکمن کی تابو موسیٰ شدی رضی اللہ عنہ رواسته که نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال فرمائی لی, لی لیاکین علی الناس زمانا خام خارا بشی پخلق مانی او زمانا یتوف الرجل فیه بسودقا گردی با یوسرے پخ پل خیرات او زکاة سرا مینک زہبی دسرو زرونا فلا اجدوہ حدن نبو ممیوتن یا اخوزوها منہ چید دنی راوالی ادا باید امام مہدی زمانای فلق بذکات گرغي خوشوبې لینا و ادنا او وجبسي یو خو بخلق ډېر مالداره يا بهر شري لپتې چې سبا قیامت بدورا او د الله او د اخرت فکر بدورا ني دي چیر سره سبا مړ کېږي موداعي قیامت راځي نا به زفه مال څوک مغل به سنبالوي زین شم سنبالوړي خبر اخر سر په سر ودا فلا يخذ فلا يجد حدا يخذها بل نو بمي او چې نه نه و دي ويور شي او سره یتبعوه یغه پس بروانی وی 40 امراتن سلوی زنانه هدا سړی په فقط لقطال کې دمر بړش او پدغه خزانو مزانو چې تش زنانه به پاتش نو د یو سړی په نسبت به سلوی 50 زنانه یلوز نویہی او دا راټولې با فناهی حاصلې په دبانه من قله الرجال دو وجد کمو د کواله لسړونه وکثرت النساء او د ډیروالیدو زنان او تاسو ګورئ چې نهنم زنان د ډيري کې د قیامت علامات ورو ورو را څرګندې دا کوم وخت نه خلق مشاهده کوي زنان او څه شي ډی اکثریت ته او پرجالو کې کمې راځي او کله چې دغه څثنين را څرګند شي چې پسلو کې به یو کمسل قتل شي نو دغه ترتیب به جوړ شي چې د یو نارینه په نسبت به سلوې یا 15 زنانای رواه مسلم او نبی الله عنه ابو هرره رضی چې نبی صلی الله علیه وسلم قال اشترا رجل و یغست و یو من رجلن دبل سڑینا عقارا زمکا فوجد اللذی نمندلی و آغکست اشترا اشترا العقارش یغز مکا عقست و فی عقارهی پتی اخفل از مکا کی جرتا یومنگی و مط فیها زهبن چگه کسر ضرور نچون کی ناید آخرت فکر جوڑو فقال له نوویلی و در اللذی اغاکست چ هغه د ازمکا غښتې وو ویخذ زهابکا داخل فرذر دیواله انما من کل ارض ما خدانه تش ازمکا غښتې وو وانم اشتر الزهب ما خدانه فرذر نو غس وقاله الذی واغتس ولو چې دا غزمکا او په دې خرڅ کړو کل بيتك ما خو پتا ازمکا خرڅ کړو او ما فيها او په دې کې فرذر نو اېدا خیر خیر فکرو یوې زمانې دی بلې زمانې او نن جنگ پسې دی یوې زمانې دی بلې زمانې دی فتح د دووا حیصلله وړلا رجل یو سړتا په قال الذي ولی و تتهه کا معید چې د دووارو ورته حصلله وی عکوما والله دونستا سولا قال حد د همو یو پېویللي غلامون زماو و بچپ و قال لا حګ ولي جایتتون ز لور ده قالهدي حصل کوون کې ور ان کې هل غلام معجاریا پ کا ورکی دا الگ دی جی نته و على انف س او اوله جوای فایبان د دینا فتصرفا نغای دواره دا یو کلو جگړې ختمه شو متفقن علی وان او دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ده بناو 36 نمبر حدیث نا نوې درس ته انه سمع اج بشک ابو هريره رضی الله عنه چې داو رې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا قال جل الله حبی فرمایل کانت تیمرا اتانی وی وی یو دو زنانا په قانون بچونو کې ماهما ابناهما او دو دوالو سره د دې بچی او اورې په سکار کې لګيا جا جاء ازه هو نيو شر مخراغ له و فذهب ابنه احداهما نوې تختولو بچي د یو د د دوالو زنانا و فقالت له صاحبته نا دکمی بچه چی تختولیو ناغید ایخ پلی مرگری تاوی انما زہبا بی ابنی کی وی لیو او شرمخ تختولی دی بچه استا وقالا پی دو خرابو لیوی انما زہبا بی ابنی کی وی نستا بچه تختولی فتحاتما الی داود صلی الله عليه وسلم نا دی دعا زنانو فی صلی را را حضرت داود علیہ السلام دا غلال اللہ پی غنبر و خلیفہو ناغید فقدوا به للكبرى نفیسله کړي و په دې بچی سره داغه مشره زنانه د فارا <coughs> فخرجت علی سليمان ابن داوود صلی الله علیه و سلم دا دوا زنانه راوتي په سليمان ابن داوود صلی الله علیه و سلم باندې فاحبرته خبر ورکو چې دا غچان مونږ او یو د رند راغه او دیو بچیو تختولو داوي زماري او زوام زماري او دی دپاره هیڅ څن نو که فقاله یتو نی بسکینه سليمان عليه السلام مال شان راړې اشقو بینم زدا بچې نیموم پمند دي دواړو کې نو دا کومې کې بچو فقاله الصغرا هغه کشر زنانو وي چلا د فعل يرحمک الله رحمك الله الله ایدار باندې رحم وکي دا سمکوا دی له ورکا پر نی ما وا هغه له پکلاری کمی چې تختوله او پکچه بغنده شو چې ما خو یې سم تختوله از ادا وی هو ابن هدا ده د دې بچیش خو یو نیمه وایبا فقط وا به له سغرا السلام فی سلقه و د دې بچی بارکی د دې کشرای لپاره متفق علیه ده مرداس الاسلامی رضی الله عنه روایت قال ده فرمای قال النبي صلى الله عليه وسلم وی فرمائل دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزہب السوال ہون الاول فالاول وی زی بدا نیکان دا سی دی اے سمرش نیکان کاملان مومنان دی نرور و بدی وفات کی گی ویبقا خسالتن او باکی باپاتی شی دار دی خلق بیکار خلق بد اخلاق و بد قدی خلق کا خسالت او التمر پشان دا غردید اورب شو دک جوړ لکه اورب شي او کجوري چاړکه نو غردی کجوري اورب شي لا یوب علیه الله بالتن الله به پروانه کې بیا د زی بالتن اس دا پروا دابت شکرو پشان پاتیش رواه البخاریو رحمه الله درفایذ ابن رافی زرقی رضی الله عنه روایت کاله فرمای جا جبريل راغله جبريل علیه السلام ورا مختلف قسمه احادیث دي دې یو بصره تعلق نشته دې ته احادیث منسوره وایي راغله جبريل امین علیہ السلام نبی صلی الله علیه وسلم تقاله فرمایي ما تعذون اهل بدر فیکو ویسش می تاسو اهل بدر پختو لزانونو کې قال الله تعالی په نمبر من افضل المسلمین و دا مسلمانانو نه مشویر چې څوک د بدر په جهات کې شامل شي او کنے ما تن یا دغشان یو خبر ورته د الله حبیب کړي وو قال جبريل مين عليه السلام ورته وکذالکم دارنګي من هغه ملائک منا غوښوک شهادت یې غي حاضر شي او بدر ته د ملائکو نا نا غیم پټول ملائکو کې غرش مې لرلی شي یکم ملائک چې غزوه بدر ته دختو الله دختل حبیب د مدد لپاره را لګيو دغه ملائک مرتبه په نور ملائکو کې وراله راواه البخاری ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده قالے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اذا انزل الله تعالى کل شروري کہ اللہ تعالی چلوی نبی قومن فيقوم عذاب نظاب نو اسواب العذاب ورسی کی عذاب منا اچھا تھا ان فی ہم جیوی پر قوم او کلی کہ یہ پریک نکا خلقم عذاب کی وفات ہے و علی اعمالہم دیاو قرز کیہ مده را فرتکیږي د خپلو اعمال او مطابق ناکار اعمال والا بد ناکار اعمال په اعتبار وي او یو مومن متقیبا د خپل ایمان او د تقوا په اعتبار د قبر را فرتکیږي متفقون علی دیوژن دا وایي چې کله په ولاکه کې نیکان خلق وي فزا به ناجی راشي د ګور د دې ظالمانو بدثار خلکو د پارا عذاب شو او د مؤمنانو د پارا رحمت شو نجابر رضی الله عنه روایتسته قال رے فرمائے کان اجز و ود کجری اوتنا یقوم الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم چودری دبا اغه ته نبی صلی اللہ علیہ وسلم په خطبه اے په خطبه کې بل الله حبیب چې کلا خطبه نو کجری اوتنا واغه سره ميد اعمال مبارک او خطبه وی فلم ما کله چې دواره جهان سردارته منبر کې پدیشو او محدثینو د دقیق ډول وم کال له هجرت او یاتم یا کال یعنی په وم کال یا پاتم پا باندې منبر جوړ شو نو نبی رحم السلام په منبر باندې کېناسته نو اغه سم یو چې تنه له ژوند ته قیام مبارک لګولا وای سمعنا للجزع واوريد المند دغې تني د کجوري لپاره چې داسې فریاد وکولو مسل صوت العشاء فہمثل د اواز د اوسی چې د لسو میاشتوب لار بوي حتی نظر صلی الله علیه وسلم تر دې چې راخښیو نبی له السلام د منبر شریف نه فوضعه یده عليه نخل الناس مبارک د دې ترې له پاسه کې خف سکنا ناغت جران پکلار اشوا وفي روایتین فی روایت, روایت کې د چراغی فلم ما کان یوم الجمعہ قال چې وره 7 مین نو کا ادم نبیو صلی اللہ علیہ وسلم علی الممبر نبی علیہ السلام کو منبر کیناسو فسواحۃ النخلتو نو چغی هغه کجوری الی هغه کجوری کانتی خطبو اندھا چې ده الله حبیب بداغه فقوا کې درې دو خطبه دی ویلا حتا صاد تردی چنی لدی وان تنشقہ چې د ډیرو چغو د وجنه اوچوي لاسی چغی والی چې ان قریبا وی چې دا ټوکړي ټوکړي ګرځي دلې د وجې د فراق او د محبت د جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم او فی رواۃ فی رواۃ کداتی فساحت یاه صبی ندی دی, دی کجوریتانی چې کی پشان د چغو د معشو فنزل نبی صلی الله علیه و سلم ان الله حبیب ورته منبر نرا خوشو حتا حدا روی نی و فزم ما اله نظام ثری را جختکا فجعلت شروع شدا تا ان انن صبی چې جړای کوله په شان د جړان معشوم الیغا یوسک کتو چې هغه کلارو لې شله کومور بچې کلارای او هغه څنګه د محبت جلا کیندا سي جړای کولا حتا استقرت تر دې استقرت چې کلارشوا کال بکت راوی وی دې جړل علا ما کانت طاغ تستمع من الذکر چې دېبد الله د ذکر نا اورې دو دا غینه محروب شوا وی حسن بسیر رحمت اللہ لے دا حدیث چی باوی دیر بیو جڑک. او خلکو لبیوی یا ودتنی که جور خود دوار و جیحانو دو دا سردار د محبت د وجن جاگی او مت تصور جڑا پکار دا دا حضور پاک دا محبت دا وجنام دیتا آغا استوانا حنانا وی وسم ریاض الجنت کی آغازی دا آغیتا وی استوانا حنانا دا غزی بانی وادا او پا دا غزی جڑا کلوا رواه البخاری وانوی سال رضی اللہ عنہ وعن نبی سالبت القشنی جرسوم ابن ناشر رضی اللہ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا لیر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت نقل کیچہ ای فرمائی لی داوئی ریر حدیث تے او کچاپی عملو کو بدائیو حدیث مورد کافی دے اللہ حبیب فرمائی لی. ان اللہ تعالی فرد و فرائض اللہ فرس کری دی سفرائض چلہ ویموس فرز روج فرزا لکن نور دې اعمال فرض فلات دویو ها نو دا ځای کوي مګر بلکی اداي کوي حدودا او الله شاهدونه مکرر کړي فلاته تدوها نو دا غینه تجاوز م کوي الله مسلمانانو یو مسلمانانو د پاره شاهدونه مکرر کړي و دې نه تجاوز م کوي وحرم اشیاء او سسېونه حرام کړي دي فلاته ته کو ها نو په دغه حرامو کې واقع کیږي ما واثکتا اناشیا او د الله رب... الله بلزتر... <تصفح> خاموشي اختیار کړې ده د بادي سيزونه رحمت کلکم د واجي د رحمت نه پتاسو غیر الیان بغیر د سहीर نه هیڅ ویتنی دي فلا تبحسو الان ہانو دا غین باسون مکوئی هي ډیر سيزونه د چراغې نه شریعت کې خاموشي ده چې د حلال نه او د حرام نه تعالی وایي ګوره دورا فرایض دي چې بس ذات آداکه د در لکافی او دور محرمات چې کے ته بچی دغه کافری دی دې سیزنونو نه بحث مو بحثه مکوار دا یو جامی حدیث ده چې او شه نه حرام نه نه حلال له شریعت دا نه ساکت تیر دا غاره اسی ته کوونه که او لنان د فار باری کوي پیدا کوي او مشکلات تیر کړي حدیث حسنن رواه خداري پتنیو و دا حدیث حسن نه امام داري پتنیو او نورو دا حدیث ذکر کړي دا بلال بن ابي اوفا رضی الله عنه روایت ته قال فرمای غزا نہ ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سب غزا واته دا الله رسول سره وغزاګانې کړې او نا اکل ما حل جراد مونږ بل الله حبيب سره ملخان خوړل نو صفابه جراد دا مثال دی چې نبی رحم السلام په خپلم ملخان خوړلې وي هم ملخان حلال د مثال په چاخکار کله خپلم ورشل تردی پوری وای کیو کافر د دې اخارو کو نه داغد الله سبحانه حلال دي نمل خان الله د دې امت لپاره فکر حلال دا الله حبيب فخپلا طبعا دا شه نه خورله لکه مشکا شریر کی تفصیل تیر شو نچون کې بل سونا وای مونږ وغزاګان کړي د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم سره او مونږ ورته ملخان کوله متفقون علیه ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي په دې عملو کو نه خیر بورته ملاوي ابو هريره رضی اللہ عنہ چ نبی علیہ السلام فرمایلیو لا یلدغ المؤمن من شيء حتى مومن من جوھرن دیو شوراخنه مرتین دعا کرتا پختو کې خلک وای وی په یوم موږی خلک دو پیرې ټکرې نه وای د دې حدیث شانې حضور سو وی یو شاعر او اغمد الله ز حبیب فسیو د مؤمنان او پس بدر ردی نو په غزوه بدر کې گرفتار شو ناغبی و زماره توبه ی واینده بداسینو کومه معاف ریزای ابل نه مخیان را څینو فری خو دیشو ناغه و ادم ماته او بیا بیا خپل شیرو نویو د مؤمنان او اسلام حجوه او بیذتی وکولہ د شان له ګوره په غزوی او خد کې بیاونی ویشو ناغه بیا ډیر قسمونه خورات چې بیا د زما تو به یو داسې ونه کوم د الله حبیب وی لا یلدغ المؤمن من جہر المرته مومن دی او سراخ نه به پیری چې چلے د الله حبیب حکم او کوي ک په دې کې نه پرماندی دد لایل دالمؤمنو نشی چی چله مؤمن من زهرهن د یو صراخنا مرته یې دو کرتا متفقن علیه دناو 44 نمبر حدیث نوو درسه وان هو د ابو حريره رضی الله عنه نو روایت کاله فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه ويدا الله رسول صلى الله عليه واله و سلم فرمایلی ثلاثتن <تصفح> ذی قسم خلق دی لا یکلمهم الله چه خبر به نکوی دیای سر الله یوم القیامت و رد قیامت ولا ينظر اليهم او نبغور ذی تنظر در رحمت ولا او نب فاکی د گناہوںنا والله هم او د غدرو کس مخکو دپاره عذاب علیم عاعذااب بهوي دغنااک یو په د غري کڅکډ راجلو یو سړی د ع خ ل معین پهوای اوګبانې د د د حاجت نه سوا او بري بال فلاې په یو او په کې او ییم من ابنی س د دا او من مسافر او تنور کوي او بهاره سره موجود دي دته ضرورت نه شیوامني او مسافرو لینا ورکي وره او بهمنې کول دالو یو غنډ دا. اوسن په یمل کې واځ خلک ودا شي وي چې سرکاري دغه انتظام شوي او دا غي د سرکار د طرف نه بجلی را او واځ خلک دا شي وي چې نور د تند نه او د یک خپل پټیو بکایي ٹھیک ده بابا واځ خلک غریبانا او زنانا لړې لړې نه پسرونو باندې وبرا چلې او باغي خلک او وګبا یې دا شان ټول راځبایي او دیو غریب دیو مسلمان دیو مسافر دو او بو فکر نکایي نو دا ډېر سخت ګناه ده چې ساده ضرورت نه سیواو ګر دی او ته د مسلمان نه منې کې ورجلون نو زه مګه سره ریبا یا اعدونا او قدرتې شاندارې چې څوک وګو کې بخل کایي میچون کدا الله یو نه مته دا نعمت الله دې خلک دو وګونه دیو جن مخرومه دي چاګي کې بخل لې په داکری الله دې سپاس خرچه نه کیږي نه تولید مسلمانانو نه او به غیر مسلم نه مننه نه کیي حیواناتو نه به نه مننه نه کیي غره او بدکار زنانه و ټول عمره بدکاری کړو او یوزل فلاره دې حدیث کې درنه تیرشي دې صالحين دې وی کتن یو سپېد څنګه نه بدحال نه دې چو کتن دې سپه هته کې پغه قیمه نه رسایو نه گو کاوا دې زر زر خله او موزه ده خفی نویسته او سره او ترده او اغی موزه پا زریده کوین او بره ویسته او اغی سپی موڑکو رب کریم دداسه خوشالشو چه ده تمام مرگناهونه ورطماف کل اغی بارکی ده جندت کې صلو فرمائیلا ورگلن بای عرگلن جوی مغسره ده ده کو کود یو سړی سرا بای عرگلن سلعتن ده خرس کو پا یو سڑی مانه سسامان بعد العصر پس دم مازیګر نفسه چې شیخ هرڅ کو فحلف بالله دور تا قسمه کړو په الله و احدها بکذا چې دا دا غثنه په دور دور دروونه وي یاده ما په دوسو په خپل غثه او تابانه بسګته ما رننه کوم په دوسو یې درماره هرڅو نو قسم خوړل او دروغ ويل اصل ګناه دا مازیګر نفسه دا وقته دیر قیمتي دی تصدقه ناغه د دې خبره تصدیق کوو چې ریشا یې درته وَهُوَ عَلَى غیر ذلك او حالان کې هغه د دی نه بغیر خبره او پهدي د اغست نو وراجلون او درې مغ سړی د بایدمامن بیاتیوک یو عمام سره ادو مسلمانانو یو خلیفرې مشر د او د اغ سرې آه د وادهو ک چې بسسته د مع مشر او بسسته حه جده خبره منب نو لای بای وه د پاینا دواو کچریغه ورکای دته دونیانن وفادې ورته پاګه هدا وادي پورونه کوي وا الا میوتیه او که نو ورکې دته منحد دینن لمیا فی دی بیا وادم ادن پور کوي لذا سره مجرم د د غشان صدا وی متفقن علیه وان هو دغه ابو الله عنه روایت چې الله علیه و آله و سلم قال فرمایلی دین ان نفاتین فمند دواروش پیلو اربعون سلویخ باید اولا دو صحابو دور اپا جن کی اختیاب ابو حریر رضی اللہ عنہ تحديث یاد دے خود دو سلویخ تو سر ور سر دکال او دمیاشو دو رضی اغا خبرتی گرنشوی قالو یا با حریرہ دی خلق ورطوین اے ابو حریر رضی اللہ عنہ ور با اون یو من دا تش سلویخ بینو دا رضی دی قال آبیدو اغاوی زینکار کم ما نا دو سلویخ تو نا پس خبرتی دا اجین کده را احتیاط قال 40 سنه من بیا بسلوخ قال قال بیت او دین منکار کو قال 40 شهر ای سالوخ میاش بی قال بیت او په نور صحیح روایتونو کی تسریر اغ لینا چې د دوښ پهلو په مانس کی سلوخ کاله و یبلغ کل شیء من الانسان او زور بشی او بری جی هر یو تون شی ده انسان اتول بخاور شی په قبر کې الا عجب ذنبه مګر دیشا سراډو کېده د ریملا پرې ویه کیوډو کې ده عجبه زم پهیه فيه يرکب الخلق پدې کې جوړول شي هغه پیدایش ابتدا کې چې ماشوم دمور په خېټه کې جوړول شي د دې اډو کې نه ابتدا کې او په اخر کې باندې نتیجې سوم ينزل الله من السماء ماءا بیا بلارولې کی د اسمان د طرف نه وګو فینبتون را حلق برادر غنشي کیا کما ينبت البقل لو لکه څنګه چې سبزي راتو کی او رافی جی متفقن علیہ وانہو دقی ابو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت تی ویبین من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس ومن دلی کچھ نبی ریح السلام فی مجلس کناسو یحدیس القوم او بیان د دینی کول قوم تجاہو اعرابیون یو بانڈچی راوے فقالا ندی بانڈچی دا اللہ حبیب تو فرمائی المتساعتو ای دا اللہ حبیب قیامت بکلائی اما رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیثو الله حبیب شورو بیان وکولو او د دې خبرې لې توجه نکا فقال بعض القوم بعض القوم اسمع ما قال وی ویریدل وی وی دی باند چې ورته سوې فکرې ها نو ما قال را دې چې سوې ویل وقال بعضهم او بعض صحابه کرام بل لم يسمع بلکی اوریدلی ندی حتا تر دا قضا حدیثو چې الله حبیب کله خبره پورکا نوو فرمائل و اینت سائل و نساء سشو غت پوسکو انکین قیامت بارا کہ قال ها انا و زدائم یاد اللہ رسول دار قال اللہ حبیب ورتو فرمائل اذا زیعت کله و ایکلچ برباد شي امانت فن تذور ساعہ نو بیاد قیامت انتظار کوا قال دی صحابی باندلچی ورتوی کیف ازاعتو حا دا امانت برباد دل بسن گئی قال الله حبيب ورثوي اذا وسدل الامر الى غير اهليه كل جوص فارلي شي مشري د دين او د دنيا نا اهلتا نفذ غير الصحابه يا د قیامت انتظار کا وه اے د کلی مشرداس سوچ غنا اهلره د قوم مشرداس سوچ غنا اهلره ديني مشران او کې علما هي مامان او خان قاضيان داسې شول چې نا اهلره نو د قیامت انتظار کا امر نه مراد, مراد امر د حکومت ته د امر نه امر د دين امام مولا مفتی د قوم مشر د ملک مشر نا اهل شو نبیاده قیامت انتظار کوا اذا اسد الابر الى غير اهل کل چې اوس پار نه شکار د دن دین د دنیا نا اهل تا نفنتظر الساعه د قیامت انتظار کوا رواه البخاری او د حدیث روایت کوله ده امام بخاری دا وان حضرت ابو هرره رضی الله عنه روایت ده چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی یسلوون لکم اے بادشاہان دي هه منزور در تکای او ظاهران ته کوفر نه سرګن شوه نو تاسودای مخالفهت مکوې پاینا ثوابو فلکم ولهم کدیدا دا صحیح طریقے سره کوي او په وخت مستحبه ته تاسله مجرد او دای لم نه و او کچری دای غلطی کوي او مزد د وخت نرسو کوي نفالتم تاسو له الله اجر درکئ او عليه موفدی ویسه اسلام دی خبره حکم کوي اصل کې د بادشاہ او د ظالم حکمران په بغاوت رعیت ترې نقصان بلاوي د دې د ویل ته یو خطر او د دې ته نقصان د مالي او جاني نقصان خطر را د شريعت دا حکم کړي چې او بادشاہ ری ظالم هم د خو منزنه نه ای کړا نتا صبح داغه مخالفت مکه وي ترسو چې مسرغان داغه نه کفر نه دی دی ور حجاج ابن اس سور الویز الیم خدایغه په مقابله کې صحابه خروج بلکی په چاڅوی دی نه چپکړې داو لمای کرام دی کلی مرقات دا مسلم مشکا شریف کی تفصیلا 13 شو وي کېو بادشاہ مدا ته کفر کارونه سرګندیږي نقام ته بغاوت جائز دی چې سرغان کفر کوي او پوری وځي چې دا بغاوت مونږ کونو په ډېر نقصان دی او کله د پدې برقراري ساتلو کې نقصان دی